EU-kommissionens nya idéer om öppenhet väcker oro hos undersökande journalister i Europa. Vi går på promenad med nya pressombudsmannen Stenius. Och så undrar vi vad sommartorka egentligen är. Vi toppar med några evenemang som har varit i helgen här. Fest i Linderyshage och så har vi haft den traditionella hamndagen med besök från byarbåtar från Visingsö. Välkommen till medierna. Jag heter Petter Ungren och det är lördag den 21 juli. I dagens program så ska vi återvända till EU och fortsätta granskningen av förhållandet mellan medierna och makten i Bryssel. Det klagas ofta på att EUs korridorer är slutna och att en normal journalistisk granskning är svår att göra. Nu ska EU bli öppnare, lovar EU-kommissionen. Det är viktigt för demokratin och förtroendet hos medborgarna. Och man har producerat en så kallad grönbok för att skapa diskussion med olika idéer om förändringar när det gäller rätten för medborgare att ta del av dokument. Inte mycket har rapporterats om det här. Men i slutet av den här månaden är remisstidens slut och reaktionerna på EU-kommissionens idéer är hårda. Bland annat från undersökande journalister från nio länder i Europa. Ni ska föra mer om det här, men först ska vi visa hur det kan låta när man vill ha ut handlingar i Stockholm och i Bryssel. Registratorskontoret. Hej, jag skulle vilja ta del av statsministerns inkommande post. Mm. Jag tror nästan smartast då att jag skickar dig en så kallad postlista, en listan du kan se vad breven handlar om. Och sen utifrån den kanske liksom begära vilka exakt du vill ta del av. Eh, jag gör om den till pdf-format och så mejlar jag den till dig på en gång. Jättebra. Och mm. det är lite brådes med sen att få ut själva breven. Hur lång tid tror du att det tar? Imorgon. Well, allez, bon, bonjour. Bonjour. I would like to see the incoming mail to commissioner Margot Wallström incoming mail yes I don't understand what you mean all the mail that uh, Commissioner Margot Wallström do you know her? yes I know her yes. all the mail that she has uh, received the last week I would like to see a, uh, a copy of them ah but so you have to uh, to ask her no? if she is uh, all alright to give it to you so I don't know if she wants or she doesn't want but maybe she, does, she doesn't want uh, maybe she doesn't want I no, don't no, I don't know så kan det låta, och vi har begärt ut Margot Wallströms postlista- men inte fått något svar ännu. Jag pratade tidigare i veckan med två erfarna EU-reportrar. Frilansaren Staffan Dalöv och Erika Bjärström på Sveriges Television. Om bristen på öppenhet i EU och vad det egentligen innebär för journalistiken. Ja, ser alltså, det stora problemet är naturligtvis att det är otroligt svåröverskådligt. Och det har ju inte så mycket med, med kanske just lag- utan det har ju liksom med hela komplexiteten i EU-systemet att göra- men, men i och med att det, det är svåröverskådligt och samtidigt så är ju då framförallt kommissionen rätt dålig på att, på att genomföra de regler som gäller. att De har inget inget centralt fungerande register som gör att man någorlunda enkelt skulle kunna liksom, se vad som är tillgängligt av olika, olika kategorier av handlingar. Men om du jämför med svensk förvaltning till exempel, ja. vad är bristerna då om du tittar på EU? Ja, den direkta bristen är att, att man eh, i EU så ska man vara så vänlig och ansöka om att se någonting att, eh, och, eller det som då inte omedelbart är tillgängligt. Och så har de 15 dagar på sig och så kan de har ja, man ytterligare 15 dagar. Och det är alltså 15 arbetsdagar. Eh, och så har de ytterligare 15 arbetsdagar överväga om de nu har sagt nej första gången om man insisterar. Det vill säga att, att det är ju rätt så ohanteligt och inte särskilt användbart i, i daglig journalistik i varje fall. Jag heter Erika Bjärström. Jag är journalist på Nyheterna på Sveriges Television. Ja, alltså <kör> man kan säga att öppenheten är ökad. Det går att få fram väldigt mycket information på internet till exempel. Men det är när det redan då eh, är färdiga förslag. Om man vill komma åt vad arbetsgrupper håller på och diskuterar så är det nästan omöjligt. Idag finns det till exempel ett beslut. Som innebär att EU går fram gemensamt inom WTO. Alltså EU förhandlar ju med en röst nu inom Världshandelsorganisationen. Och där sitter olika expertgrupper och förbereder EUs olika positioner. De uppgifterna kan jag som journalist inte få ut. Och det här, det här menar jag är problemet. Att man pratar å ena sidan om mera öppenhet. Men vad som händer är att makten inom EU håller på att flytta till de rum som fortfarande eller som är, som är mer slutna. Jag har jobbat som journalist i 25 år och jag har alltid jobbat delvis med uppgiftslämnare som är skyddade enligt grundlagen och kan lämna uppgifter till mig som journalist. Problemet uppstår ju när jag som journalist saknar insyn, inte kan intervjua de relevanta personerna så att mina tittare kan se dem. Och där, därmed så kan ju jag inte heller rapportera om de processer som leder fram till olika beslut och ståndpunkter inom EU. Och då är det ju också lätt att förstå att många medborgare inte längre känner någon entusiasm inför det här Europaprojektet. Eftersom det demokratiska underskottet fortfarande är så pass stort. Sist hörde ni Erika Bjärström, reporter på Sveriges Television, och frågan är nu alltså om EU ska kunna bli öppnare. Det är ju något som bland annat den svenska EU-kommissionären Margot Wallström säger sig kämpa för. Men den grönbok med EU-kommissionens egna idéer om öppenhet som nu är ute på remiss har tvärtom skapat oro för mer hemlighetsmockeri. Bland annat konstaterar Organisationen för undersökande journalister i nio länder, däribland svenska grävande journalister, att EU-kommissionens idé riskerar att underminera de grundläggande principerna om öppenhet. EU-kommissionen talar bland annat om vissa ansökningar om att få ut dokument som allt för betungande och vill ha möjlighet att säga nej till vad man anser vara orimliga önskemål, vad det nu är. Jag gick upp till EU-kommissionens kontor i Stockholm och träffade mediechef Erik Degerbäck. Jag heter Erik Degerbäck och jag arbetar på Europeiska kommissionen i Sverige som mediechef. Det är många journalister som då är kritiska till de här idéerna som presenteras i grönboken och är oroliga för att det leder till mindre öppenhet, tvärt emot intentionerna. Jag, jag, jag tror faktiskt att alla har rätt att ha åsikter och farågor och sådär. Men jag, jag tror faktiskt att det där är obefokat. För, att det, det, för det första så finns det ingen anledning för kommissionen att bli mer hemlig. Det finns inget syfte med det. Man, man kan se det så enkelt. Kommissionen vill övertyga medborgarna om att man gör bra saker. Man vill att man ska veta om vad som händer i kommissionen. Det skulle inte finnas någon syfte i kommissionen att göra det mer hemligt. Tvärtom. Jag ser, jag ser inget skäl. Det är möjligt att de har en andra... Ska upp en sån aspekt? Absolut. Vi tar det här som EU-kommissionen skriver om god administration kontra tillgång till dokument för medborgarna. Mm. Och man skriver om det som att det är motstående intressen. Man skriver så här till exempel i grönboken. En situation där viktiga resurser används till ett begränsat antal omfattande komplexa eller på annat sätt betungande ansökningar skulle inte vara av allmänt intresse till exempel. Eh, vad menar man med det? Jag, jag ser inte jag citatet du har där Men eh, finns det från grönboken just det här citatet? Ja, precis jag, jag tror att det här citatet kommer från en textdel där Som, som ganska mycket stämmer överens med det system som är i Sverige att man har, I Sverige har man rätt att få ut handlingar På ungefär liknande sätt som i, i europeiska institutionerna nu Det vill säga att man kan säga vad man vill ha ut Och man måste avgränsa det och så kan man få ut det men man har inte rätt att gå in på Skatteverket och säga- går dagar ska vi få allt material från Dalarna. Man måste vara specifik, man måste, måste göra det möjligt- att plocka fram materialet för institutionen. Och det är klart att jag tror att i det här fallet- så vill man på något sätt avgränsa. Så att, man, man, klart att det klart ska finnas en rätt att få ut dokument- men det kan inte vara så att en så lös och så vag- framställande om att få ut handlingar- att den resulterar i kanske att tre, tre, fyra, fem personer- jobbar i månader. Det måste, finnas, måste avgränsa på något vis- och kanske försöka, försöka avgränsa hur specifik man måste vara om man begär ut ett dokument. Så här står det ju då i grönboken. Att en situation där viktiga resurser används till ett begränsat antal omfattande komplex- eller på annat sätt betungande ansökningar skulle inte vara av allmänt intresse. Och man ska då kunna göra undantag när den administrativa bördan blir för stor. När det överstiger vad som rimligen kan begäras. Då undrar jag... Tycker kommissionen att myndigheter ska avgöra vad som är värt att ta fram? Nej, jag, jag tror att man får vara försiktig. När den här, när den här förordningen ska skrivas om så jag tror jag att du är helt rätt att Man ska vara oerhört försiktig om man nu ska utforma. Det är inte alls säkert att det blir sånt här undantag. Det här är ju en tanke, eller en fråga. faktiskt. Det är faktiskt en fråga i det här formuläret som alla medborgare inbjuds att skriva fylla i. Så det är inte alls säkert att det här egentligen är någonting som man tänker skriva in i förordningen. Journalisters granskning av en administration är ju en viktig del i öppenheten. Det går ju vidare sen till en massa läsare, tittare och, och lyssnare. Och då är det ju många här som är oroliga för att man ska få avslag på begäran om då en byråkrat anser att det är en orimlig begäran. Nej, det, jag tror att den, den, den fruktan är nog obefogad, dels därför att jag är övertygad om och det, det, det, det vet jag också av egen erfarenhet. Jag har hållit på med sådana här saker i kommissionen i verkliga livet, så att säga, på regeringen i marknaden jag var tidigare. Och eh, kommer det förfrågan om ett dokument, man ställer inte det om man är skyldig att motivera sitt beslut. Och det kan alltså bara motiveras då om det, innebär en, om, det, om, om det här nu någonstans i framtiden skulle komma att gå igenom, vilket inte alls är säkert så tror jag att det kan bara bli fråga om sådana begäran som är så ospecifika så att det i stort sett inte går att ta fram dokumenten. Man kan ju tänka sig att det är frågor som kommer in från någon student som inte egentligen vet vad han vill ha. Och, och då blir det oerhört svårt för en tjänsteman eller på kommission att försöka lista ut vad som egentligen tillhör eller inte tillhör den för frågan. Så jag tror att den här, den här farhågan är lite överdriven till det med mycket. Det, är det... det står ju inte riktigt som, som du tolkar det heller. Alltså man, man skriver inte riktigt så utan man skriver ju... Mycket vagare. Som sagt att, att man vill kunna göra undantag när den administrativa bördan blir för stor. När det överstiger vad som rimligen kan begäras. Mm. Och då är frågan vad är rimligt och vad är en allt för stor arbetsbörda och så. Det är svenska regeringen har reagerat på detta. Grävande journalister i nio länder har reagerat på det. Och säkert flera andra. Men så att något ligger väl i den oron faran är väl kanske här att man har, har uttryckt sig lite o, o, otydligt tydligen. För det, jag, jag, jag är relativt säker på att inte, avsikten inte är att försöka höja dölja dokument. Men det som är bra nu är att, att om du nu kommer in från svenska regeringen och flera andra grävande och sådär kritik mot det här. Då är det en stor chans att eh, varje tanke på sådana här typer av undantag faller. Det är därför den konstitutionen är bra. Därför Nu får vi höra vad, vad folk tycker och vad folk är rädda för framförallt. Ni hörde Erik Degerbäck, mediechef på EU-kommissionen i Stockholm. EU-kommissionen räknar med att komma med ett färdigt förslag- på nya öppenhetsregler i oktober. Nu till några av veckans medienyheter. Medierna har rapporterat mycket om bristen på pressfrihet i Eritrea- men även i grannlandet Etiopien finns problem. I måndag stömdes nio etiopiska journalister till fängelse- och fråntog sina medborgerliga rättigheter- Fyra av dem fick livstidsfängelse. De dömdes för att i sin rapportering ha kritiserat regeringen- i samband med det omdiskuterade parlamentsvalet i Etiopien för två år sedan. Fejkade inslag satt det brittiska public servicebolaget BBC i blåsväder. Tävlingar där lyssnare kan ringa in har varit uppgjorda. Det är en internutredning på BBC som avslöjat metoderna. Och alla tävlingar har lagts på is. Och så ska döden bli reality-tv- över 800 000 tyskar dog förra året och det gav programutvecklaren på den nya tyska tv-kanalen EOS idén att starta en kanal med bara program om döden. Bland annat utlovas reportage från kyrkogårdar. Programmen börjar sändas i höst. Vi ska nu ge oss in i debatten om journalister och etik. Det verkar finnas en vilja hos både allmänhet och politiska makthavare att begränsa journalisternas arbetsmetoder och vad som kan publiceras. Enligt en färsk undersökning från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle vill numera en majoritet i den allmänna opinionen lagstifta för att begränsa möjligheterna att granska kändisars privatliv till exempel. Och en annan undersökning visar att 74% av riksdagsledamöterna kan tänka sig en sån lagstiftning. Vi ska snart få höra vad den nya pressombudsmannen Usha Stenius tycker om det här. Men först ett nedslag bland tidningskonsumenterna på centralstationen i Stockholm. Hej, ursäkta. Jag kommer från Sveriges Radio. Jag håller hey. på att göra en enkät här om tidningar. Jag ser att du står här och sneglar lite. Mm. Vad säger du om löpen idag? Om du... Lika menlös som vanligt, säger jag. Tycker jag. Ja, då tar du den Expressen där. Ja. Uh -huh. Semester är semesterstjärnorna i sommar. Ja, ja, det... det det är bara som en nyfikenhet vänta så är det ja precis det visar de som säger att det är alldeles för mycket att man inkräktar på kändisars privatliv alldeles alldeles för mycket att man kanske borde lagstifta vad säger du om det ja du tycker jag väl ja det tycker jag väl låter bra mm. ja det gör det faktiskt Du kan får inte vara i fred här som en känner om man säger du tycker jag stör deras privatliv och gör. Ja, det verkar finnas en vilja att ta till hårdare regler mot snokande journalister. Och en av de som vill förändra reglerna, men just för att undvika en lagstiftning, det är statsvetaren Olof Pettersson på studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Ja, för att eh, det är en allvarlig bakgrund. Vissa medier har ju väldigt lågt förtroende i allmänheten. Och det finns också stämningar, och det där finns också i riksdagen att... Eh... Man vill skärpa lagarna som reglerar medierna och det skulle ju inskränka yttrandefriheten så det är ju väldigt principiellt allvarligt. Dagens eh, etiska regler inom medierna, de härstammar ju från 70-talet och de var säkert bra då men eh, läget har ju förändrats på många sätt. Sa Olof Pettersson, statsvetare vid studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Men vad säger då den nya pressombudsmannen Yrshastanius om det här? I september så börjar hon sitt jobb som PO, en speciell svensk institution för självsanering i pressen. Martin Wiklin träffar henne och hunden Taiga på en morgonpromenad runt Årstaviken i Stockholm. Hej! Hej! Hey. Kom in! Hej! Kom in! Jag måste bara hänga upp lite tvätt, så kan vi... Jag är lite tidig och Ursa hänger fortfarande tvätt i badrummet- medan Taiga, en sju gammal gammal taxdam- ränner mellan badrummet och korgen i sovrummet. Vad är det för en liten Det här är den andra, jag hade två hundar. Det här är den här lilla hette Taiga. Det är här för att prata med henne om hennes nya roll som PO- om mediernas växande fixering vid kändisars privatliv- och så om hundar. För det är något med Ursa- och hennes hundar. Jag skulle komma. Taiga, du får komma. Egentligen skulle vi ha setts för en månad sen, Men just den morgonen dog index. Hennes favorittax. Och vi fick helt enkelt skjuta på intervjun. Jag, jag har haft ett oerhört innerligt förhållande till hundar sedan jag var tre år gammal. Mm. Och, och nu, precis när min, min underbara index dog. Så, så jag kan fortfarande inte prata om något. Yritsa Astenius tillträdes som PO i en tid då avvägningen mellan människors integritet och mediers yttrandefrihet tycks ha blivit hett stoff. I lördag skreps två Aftonbladet reporter av Säpo efter att ha kommit för nära kronprinsessan Victoria i sin iver att ta bilder. Och allt fler människor tycks vara beredda att med lag begränsa yttrandefriheten för att freda kända människors privatliv. Det är nyfiken på hur hon ser på den konflikten och hur hon som ny PO ska hantera den. Etiska frågor i allmänhet och etiska frågor i förhållande till publicistik tillhörde saker jag var intresserad av i 20 30 år, eller 30 år. Jag har pratat med en del människor på vägen hit och um, de, de allra flesta säger att deras förtroende för svensk press är väldigt låg alltså för svenska ja. tidningar. Samtidigt säger de också att uh, de skulle vilja se tydligare lagar, mer inskränkningar. Eh. Ja, folk gör ju. Lätt, eh, drar ju lätt den slutsatsen. Mm. Taiga, kom! Häråt går vi. Det är det att folk säger så där, så de tänker inte på konsekvenserna av det de tycker i sån där fasen, de borde få sig det här och ja, det borde vara hårda sanktioner för när, när folk blir uthängda i pressen på ett missvisande eller fullkomligt orättvist sätt. Inte. Mm. Folk blir ju det. Men, men det där, och det är det som pressombudsmannen och pressens opinionsnämnden nämnde till för att försöka stävja. Mm. Och alltså att, men vad folk inte tänker på är att, att går man in eh, med lagar så då får man en fullkomlig flod av sådana här tryckfrihets, tryckfrihetsmål. Där det slut, sist och slutligen är politikerna som har bestämt oss om att som får sägas och inte, inte får sägas. Då får ju politikerna sin chans att stifta lagar som kan tolkas så att mycket av den kritiska granskningen betraktas som olaglig. Mm. Så du vill inte se den utvecklingen i Sverige? Absolut inte. Mm. Förra året ökade antalet anmälningar till PO med nästan 25 procent. Från 400 till 500. En ökning som hittills i år verkar hålla i sig. Men många menar att de avgifter det kan kosta att fälla av PO är för låga. En tidning som bryter mot reglerna om till exempel namnpublicering får betala mellan 10 000 och 25 000 beroende på upplaga. Samtidigt brukar just en sån publicering dra in bortåt 150 000 i extra försäljning. Tycker du att det funkar? Det funkar hyfsat. ja. Det kunde naturligtvis funka bättre så att just på det viset allmänhetens förtroende för att säga att när grova övertrump inträffar, att det då också. Det blir så att säga följde på följde och sanktioner och det är ju förstås med, om en tidning har en omsättning på en miljard så är det ju inga pengar. Men det är ju, liksom, det är ju inte det som är meningen heller. Utan meningen är ju att det här är ett frivilligt system. USA Stenius tycker alltså att systemet fungerar. De övertramp som sker, för det gör det tycker hon och nämner bland annat skriverierna om Persprant och bilden på en döende Anna Lind som blev årets bild 2004. Det är undantag. I själva verket är hon stolt över de svenska kvällstidningarna, säger hon. Både Aftonbladet och Expressen är ändå intressanta hybrider av väldigt mycket kvalitet och seriös journalistik. Och en förbannad massa smörja. Och, och jämför jag till exempel med finska kvällstidningarna, så skillnaden är skillnaden enorm. De är mycket värre alltså? De har... De, de, de, de satsar hemskt lite på så att säga den, det seriösa ankaret. Mm. Och, och, och sen ägnar de sig otroligt mycket åt, åt det privata. Alltså vi lever ju i ett tidervarv där det privata är det intressanta. Kommer några hundar? Ja, det är bekanta hundar. Mm. Mm. Ja, index Nej, ni hörde Yrsa Stenius, ny pressombudsman. Och det var Martin Wiklin som hade följt med på promenaden. Nu till ett begrepp som undantagslöst dyker upp så här års. På redaktioner runt om i landet suckar man högt i sommarvärmen och talar om nyhetstorka. Det vill säga bristen på saker att skriva om. Men världen stannar ju inte bara för att det är industrisemester. Och vi var nyfikna på hur sommaren påverkar nyhetsflödet i andra delar av världen. Så vi ringde runt till några redaktioner för att höra hur det är med sommertorkan. Welcome to India Times. Please dial the desired extension number and kindly wait for operator assistance. Daily News. Welcome to Turkish Telinews. If you know the extension, please press it now. If Un momento, momento por favor. Colombia. Gracias por esperar. Come on. Suido Nelson Mandela's födelsedag. Melin Gardiner, good day. Okay, let me try to put it through. Yeah. So what is going on in South Africa right now? <laughs> oh, there's A million things. <laughs> um well, Nelson Mandela's birthday was yesterday. So that's quite a an event. It's um well, I don't know there's thousands of stories on upcoming World Cup. Vad uh, finns historier på gången för fotbollsVM 2010? I can't say that nothing happened in Turkey in summer or during another time. It happens all the time in Turkey. always happens in Turkey. Yeah, it does actually. Fallposenda. Shanghai Daily. ShanghaiDaily.com. Det är zero zero zero honom, visst. zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero Har zero zero zero ja. zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero Buenos morgon. Jag är från Luis Ordóñez. Luis Ordóñez. El Espectador, Colombia. El Espectador. Here we also have uh, many news because we have a lot of uh, problems, social problems and economical problems. I morgon är det well, tomorrow is a national holiday here. Independent, independent. Day. Och så de sociala och ekonomiska problemen och så paramilitären. Och så grillar och så knäkar till. All I tell you, I can tell you, we know that the reality every day for you is really different. The reality we have here. Sist hörde ni Louise Oridonio på kolumbianska El Espectador, som alltså inte har det talas om någon sommartorka. Men nu ska vi dyka djupt ner i den svenska tidningsmyllan. Vi ska till Skövde och Jo, där sommaren krymper tidningarna- men också skapar nya möjligheter. Förr när jag började det här yrket så första juli då slog allt igen. Det gick knappt inte få tag på en glass på stan, men så är det inte nu längre. utan um, Jag skulle nog påstå att um, det är nästan värre över jul och nyår till exempel. För då uh, stänger verkligen alla igen- Försök hitta någon på kommunkansliet eller landstingskansliet dagen före julafton till exempel. Men eh, samtidigt tycker jag nog att vi, vi har inte kommit ut med någon tidning och skäms för er i alla fall. Det här säger Börje Andersson, nyhetschef på Skövde Nyheter, den minsta av två tidningar på orten. Och han vet att jul är ännu värre än juli. Men så här år ser det inte heller alltid så lätt att dagligen skapa en läsvärd tidning i en stad som folk snarare lämnar en reser till på sommaren. Det syns på stadslivet, så är det en lägre puls på, på staden. Och så lägger sporten ner också. Nej, inte, en, inte alls oviktig del för en tidning heller, men i övrigt så upplever jag nog att samhället i övrigt. Vandrar vidare och men det kan, ibland kan det vara lite svårare att få folk att svara. På vissa arbetsplatser har man en rädsla för att ta ställning eller svara på beslut när det inte är där. Har reportrarna goda idéer och känner sig taggade mitt i juli? Vi har väldigt bra och entusiastiska sommarvikarier så att de står för mer än väl entusiasm. Nu ska jag inte säga något ont om min den, Ordinarie medarbetare men kommentaren det har vi skrivit om för den har jag hört ganska många gånger. Det behöver jag inte höra när jag har sommarvikarie utan de ser allt med nya ögon och det är ganska uppfriskande faktiskt. Granne med Skövde ligger jo, en liten idyll vid vättern som till skillnad från Skövde kraftigt ökar sitt invånarantal under sommaren. Över småbåtshamnen ligger en kompakt ofta av rökt SIK. Och turisterna promenerar på bryggorna- och bland pittoreska trähus i det som ofta kallas Grönköping. Ja, ja. Men då kommer det imorgon då. Okej. Okay. Hej då. I ett grönt trähus finns den lilla redaktionen- för 160-årsjubilerande Jo-tidning. En tvådagars tidning med en upplaga på drygt 2000. Redaktionschefen Glenn Svensson- leddrar i det senaste julinumret av jordtidning. Vi toppar med några evenemang som har varit i helgen här. Fest i Linderys Hage Och så har vi haft den traditionella hamndagen med besök från byarbåtar från Visingsö. De stora avslöjan är det kanske inte men det kanske inte finns så mycket avslöja heller. Har du fått tag på någon att snacka med som kan hjälpa dig med det och berätta om det eller? Nej, vi snarare på 20. Försöker... Stor eller liten stad. Tidning, radio eller tv. Nyhetstorken på sommaren drabbar alla redaktioner mer eller mindre. När presskonferenserna blir allt färre, arbetsplatser går på lågvarv, skolor är stängda, kommunfullmäktige och riksdag har tagit sommarlov och så vidare. Ändå menar Glenn Svensson på Jotidning att han skulle sakna den här perioden på året om allt gick i samma tempo jämnt. Ja, det skulle jag göra på det sättet att då skulle inte den tiden finnas till att kanske fördjupa sig i saker och ting och berätta lite mer på, på djupet. Det har vi inte tid till annars under löpande säsong. Dessutom får vi tid över och förhoppningsvis skriva lite intressanta personporträtt, göra lite bredare reportage och, och sånt om människor och företeelser och bygden här. Kanske mår läsare och lyssnare och tittare rent av bra av några månaders fördjupningar, personporträtt och sommarkryss. Hur som helst, Hans-Erik Åman, mångårig reporter på Skövde Nyheter, har i alla fall ett tips så här mitt i sommaren. Den som har något att säga borde ju kalla till presskonferens i mitten av juli. För då skulle vi tidningar med glädje komma och kanske göra det dubbelt så stort som vi gör i slutet av augusti eller resten av året. Gör de som har något att säga så då? Nej, de gör inte det. Jag tror att de tänker att det är semester och då läser inte folk tidningarna och då är inte tidningarna bra. Jag tycker de tänker alldeles fel. Kalla till presskonferens mitt i juli, så får det genomslag. Sist hörde ni Hans-Erik Oman, reporter på Skövde Nyheter, i Ylva Vanborgs reportage om sommartorken. Medierna är slut för den här gången, men nästa lördag är vi tillbaka. Och ni är som vanligt välkomna att av er med synpunkter och tips på vår mail. Medierna snabbela sr.se Vi hörs. Medierna gör så att se det straxmakten med jag